Yeah, yeah, yeah! Mairu esaten zitzaien batallatu gabeko antzinako gizonei, baina kasu hontan ondarribiko emeki emakumeen elkartea izan zen, duela bi amarka da luze, herrian aspaldi galdutako usadio zarra berreskuratzeko erabakia hartu zuena. Monse Garmendia elkarte ondako presibenta da, eta zerikusia undia du hortan. Iaz, etenaldi txiki batekin behar izan zuten, baina atzo indartxuekin zioten baserrien ibilbideari. Monse Garmendia. Bai, joan ja, den urtean bertan bera utzi genuen zeren eta esan zigutean egaldi izotxarretarretzen zela eta orduan bueno, pues, aurten berriz ere, badakigu egaldi ere bai, ez da gola oso oso, oso ondo, baino haie mentxea gaude uh -huh. E, Lehenik eta ben, gure Entzulek ezagutzen ez badute, ezagut dezaten, zer dira Mairuak? Mairuak dira eusadio zar, zarrak, e, baserriz baserri joatintzirela, Puskas bila, e, e, baserrian egiten ziren gauzakin bila, eta e, baserritarrei alaitzea ere bai uhum. Onda arribin, ez bat urte birela berreskuratuzela usabi jori? Begira, gukaztetzen geha 1000 e, behatzerun tala arogeita mabieski Orduan ikusi, zenbat urte dara magu, hemen txe. E inauteritan. E, e, izan behar dugu oso konten eh harrera oso on egiten digute eta oso konten. Gure esperuan egoten dira bai eta urte urte baten esbaldinbagera bere etzera joaten, galdetzen ditu dute ez gera joan bere baserrietara. Eh goratu, eh zainduatik ateratzen etela, goizeko bat zerdietan, nolako ibilidea egiten mozua ez, ez, ez, da, ez da txikia. Bai. Bai, e, bueno, hemen zaindoan gaude, gero jo gara montaninera eta hortikan ja errandenera eta errandenetikan Guadalupe aldera joango gara, hango baserrietara guadalupetik ja lujune aldera farola aldera hartuko dugu Eta bukatu le leineenean eta bukaebukaera izango da arroka arrokabazazerrian jatetxean, lehengo bazerria eggo jatetxean ere. Poez pues gutxi gora bera hogei bat e, bazerri landetxea edo etxeak bai, Zuematen duzu zazkia bai. e, pixkan aka pixkanaka betetzen doa Bai, ikusten ikusten duzu bezala ja pixkanaga Bizkanaagaia bigarren aldiziia ustu ut, dugu eta hemendik aurrera,, bueno, etortzen dena ongi etorri izango da. hau da izango da gure bazkaria, Engo da gure baskaria. E, goiza bukatu eta emeki elkarteen hori doko zabete, ezta bertan egiten duzu baskaria. Bai, e, ara joango gera bukaderan eta ikusten duzu duten txorizua, e, pastak, e, arrautzak, txistorra eta hori izango da gure baskariona ja, ja, gaur. Da. Ikusten duzu, gaur igual e, txarra, ateratzeko gea eskeratenik izan nion e, beste lagunari. Bueno, ya ja, jantzi taude, aurrera. E, guadaluperaino, pos pues guadaluperaino. Gauratu beste dikez, nola zoazte jantziak? Begira, etxeko arropakin. Bueno, gu daukagu ja, zakuekin egina e, e, jantzi bat, baina etxeko arropa zar zarrakin zapela burruan eta gaur mendiko botakin. Baina ez dugu olako zerbait bereziri jantzi beharra, alderantziz, arropa zarrak. Etxeko arropa eta aurpegia, estalita eramanoi dute, Hala baserritarrek ongi ezagutzen bituzten arren, askotan ez dakiten nor den nor eta norrez, baina pozik egiten diete arrera. Aizalde baserriko jabeak bezala. Bai, aizalde, bai, aizalde, da. Aizalde, da. aizalde, da. Aizalde, bai, da. bai. Eta ez dakitua, urtero tortzen aldi dira. Urtero, urtero tortzen dira. Iadanak, asko ezak ez alzen ditut. Hau da, txapelinakoa, hau? Eta beste ekizitu guzti burugi baina bai bai, bai geienak bai. ezaguna die bai guk hemen tamaskigu bizitzera eta este isangoie berrogei urte bai 43 urte bai. hemen bizikela eta noiztiketan etortzen dire urtero ah oh, buruztakit a ber poltxa sineta poltxa eguno on on A ven, Eta hemen, hemen, hemen bat falta da. Hemen beste bat bizi izan. Astu falta die. Hemen ben, ben, ben, bat casa 1, zu bai, zu esos bai. or beste bate test biz izan este potxa lodi bat. Ah, bai, araia fraile, falta zaigu. Pegatu ah, a libre du. Ah, pegatu a ordu. Bai, eskonturatzen naiz falta die la batzuk bai. Bai, bueno, soy. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, orkoa querer torso Bai. Bai eta bai, asko bakarrenba bada. Ezagun asko, bai, asko bai, esoitzen ditut. Bai, ja, utzin dutenak. Bai. Zenbat urte zuek honea etortze zatela? Pia. Asi sirenak 20 bat urte, baina 20 bai, bai, bai. horrela. Bai, bai, bai, bai. Bai, bat da die, bat die, osea. Bai. Manetan, ustezko dirako. Horrela horrek ez galdu, politia dieta. Ikusiko da ke gutzago hisi kanguan Hoi, venga, behi. Bueno, eskerrak, gaur ez tu eminik itxera hi, ez? Eskerrak, aprobexatik, berda? <risa> Alako usadio zarrak mantentzeko pres dira parta ideak eta emakume honen kasuan, semea ere, eraman du ikas dezan. Egunon. Nola izena. Lourdes. Eta ikusten ditut semearekin etorezarela. Bai, bai. bai. Eta gaina asko guztatzen zaio bai, Ez bai. dalendabizik urtea tortzen es, dara? Ez, ez, ez, ez... Ez dakit bosgarrena edo... Ah, txiki txiki sí, bai, bai, bai. Uh -huh. ba, txiki txiki txiki txiki Txiki txiki txiki txiki mamitzen, ez da? Bai. Bai. <laughs> bai, joan den urtean suspenditu zen eguraldiagatik, baino urtero uh -huh. tortzen gara, bai e, Montse esagutu nuen eta Montse esagutu nuen etikana zikinen uh -huh. Gaur animatu eta ez et, et, et, du eguraldiak egi laguntzen, ez da? Bai, egia da <laughs> <laughs> <laughs> Osondo pasatzen dut alako <laughs> <laughs> <laughs> Bai... Yo. Modu batean zein bestean baserritarrek hondarribiko semeala ba hauen bisita eskertzen dute. Ilauteria bestela ez baita behar bada haiengana iristen eta heldu ez direnean faltan botatzen diete montainenea baserrian esate baterako. Hau, Ni Pilar. Montainenea bai Pilargoiko etxea bai. Eh, Esaten zen nien nia etorri? E, etorri? beste lekutatik ibili ziren eta faltaban botan nien, bai. Bai. bai, hori da, egualdean araberan. haien bai. esperuan egoten za bai, urte, no? Bai, bai guztatzen zaik zego, bai, etortzen dira, eta bai, ilusio egiten du. Lengo itxurak eta bai, bai. Pixiak girotzeko, ez da? Hori da, bai, ala egiten du, nahiz taguk ez parte hartu, bai, no beste modu batean. Bai, pizka dute eta horren bai, horren truke puska bai, biltzen. Bai, galleta batzu, txokolate batzuk eta bueno, hori da bai, hori da bai, eh. <risa> Ami esker. Estorregatik ler arte. Herriko baserritarrentzat pozgarria bada, mahiruen usadioa, partaidek urtetik urtera errepikatzen dute. Ramoneren kasuan 7 aldia zen aurrengoan, Jantzi eta Goiza Mendian dantzan iragaiteko gogoz parte hartzen zuen. Ramone, kaixo. Kaixo, kaixo. Bueno, beste urte batez hemen, eh, Mairuen Usadillo zarrari utzi zedeuten, bai? Mai? Maina aipatzen zena da dela ondarribikoa? Ez, ni zaldegikoa naiz, bai. Baina hemen gustora bizi naiz, Oso herripolita dau zaldi, o Jarbi. Bai. Oso politiak guztora, bai bai Eta noletan etortzen zara, ona urtero? Ah, bue, bue esantzi datena zegoela, eta hami amaiuak, eta bue, noni nolena izen, pixka txitxarratzera oitako bat, ni sartu nitzen bai Garrantzitsua dalako ousadi joi eustez Bai, joa, bai, eutxe bai, eben baserritan, primeran, bai. kalekoak ez ditut maite <laughs> Et, eta gainera, bueno, ikusi dugu a ba, montañeako ere, eh, ba posik, ezta? Ba hartzen zaizutela. Bai, bai, bai, bai. Posik hartzaite. Uste guba aqui uno ajune. Eh? <laughs> <laughs> bai, bai, bai. Zait zitio uno ba aqui un Bai, bai, sondo. Nonari ere aurten igualdi txarra, eh otsi bai. ditzekoz badete dira? Bueno, histen gara osunekatuak eta hori, baino baino posposike. Eh? Bai, bai, i bai, gainaba ta bestiekin animoak eta ilotzen ditugu ta bueno, Os ondo. Bai, eta gero ongi bazkaldu. Ondo bazkaldu gero. Rizton harrautza pila jate gehu. Ozen hordi bat igual, bati batzut, ere. Bai, bai, bai. Ongi daba, mi esker Ramone, ongi pasa, eh? Bai, bai, ale ningu txeu, mi esker zure jagur. Ala bera, zondarribian, Mairuen Usadioa berreskuratu zutenetik, hogeita bi igarren urtea zenonakoa, eta jaizkibelmendiaren magalean baserriak dirauten bitartean, Iraun beharko luken usadillo zarra dugu. Ariñari tokarra, <totipa>